L'última cançó Una nota malament tocada ressona en un buit tòrax. És un ànima que plora, demana pietat Però la seva condemna ja ha sigut manifesta El cel se sent culpable És amo i senyor de massa vides perdudes I encara segueix tenint espai No ploris més encara pots anar-te en, enterrelejant la teva cançó preferida. És tan bonica la seva melodia que fins i tot el sospir se n'oblida d'agafar aire. No pensis més. No permetis que el troc trenqui el teu so. Canta, però fes-ho bé. Ja ho has fet abans i sé que te'n recordes. Massa és la seva tristesa i segueix entonant, però hi queda poc oxigen per la resta de notes. Calla i no alimentis el teu rancor. Un últim retret surt de la seva boca. Mai moris per un altra. No ho sabràs fer. Un relat breve d'Anabel Hill, listant en Twitter, com voz de Merche Lorca, li en Twitter, pròximamente en Spreaker. Un relat breu, de Nabel Gil. L'hi estan en Twitter. En veu de Merce Lorca, li l'estrem Twitter. Pròximament, a explicar.